Але за журналісткою звичкою я не спинився і продовжував ставити нові запитання. «А де перебував ваш гарнізон?» «У Дубліні». «О, то ми теж із Дубліна. Скажіть, вам сподобався Дублін?» «Ні». «Ось як? Дуже шкода. Ми, корінні дублінці, дуже пишаємося своїм містом». Хотілося б, щоб навіть чужоземні солдати-окупанти вміли оцінювати його достоїнства та пам'ятки. Поступово з'ясувалося, як Прайс потрапив до армії. Він народився у 1897 році у дуже-дуже бідній сім'ї, де життя було важким і безрадісним. Коли йому стукнуло 17, він вступив на військову службу. Усе, що йому було потрібно, це їжа, одяг і дах над головою. І все це давала йому армія. Вище рядового він не підіймався. Спочатку були навчальні табори, потім служба при армійських складах у Уельсі. Інші у цей час їхали на фронти Фландрії, а наприкінці 15-го року його перевели до Ірландії. Він і досі пам'ятав холодні казарми на південному березі річки Ліфі у Дубліні. Яким же сірим, сумним та одноманітним було це життя, якщо йому не сподобалося у Дубліні? Нескінченне начищання гудзиків до близку, прибирання у казармах, муштра і найбільшою розвагою було попити пива в гарнізонній їдальні. Не дуже то й весело. Спілкуватися із католицьким населенням майже не доводилося, тому він зітхнув з полегшенням, коли за два роки його перевели до Фландрії. Взагалі то не схоже було, аби цей повільний і незграбний телепень колись радів чи сумував взагалі у своєму житті». «І невже так нічого особливого і не відбулося за весь час служби?» – запитав я, майже не сподіваючись почути у відповідь щось цікаве. «Тільки раз», – прогудів він, поміркувавши хвилину. «І що ж це було?» «Смертна кара», – відповів він, не відриваючись від вечері. Моя дружина відклала в бік ложку і завмерла, небезпечно насторожившись. Від неї повіяло холодом. Однак мадам Пріс, яка не розуміла ані слова, разом зі своїм чоловіком, який не вирізнявся особливою чуйністю, нічого не помітили. Але я, я неодмінно повинен був зупинитися. Втім, навіщо про це говорити? Я цього не зробив. Ті роки страчено було безліч людей. Звичайних вбивць вішали у в'язниці Кати, але тільки вішали, не розстрілювали. Страчували бувало і солдатів британської армії, винних у вбивствах чи насильстві. А от вішали їх чи розстрілювали за вируком військового трибуналу, цього я не знав. А ви не пам'ятаєте, коли саме відбулася ця страта? Запитав я. Бернадетта поруч сиділа, затипанівши. «Містер Прайс підняв на мене свої ясні дитячі блакитні очі і повільно похитав головою. Це було давно. Схоже, він дійсно забув. Його неможливо було запідозрити у нещирості. «Ви... ви самі брали участь у розстрілі?» Після паузи, яка уже стала звичною, він ствердно кивнув головою. Я міг тільки здогадуватися, що це означає – брати участь у розстрілі. Примруживши одне око, цілитися із гвинтівки в білу сорочку людини, прив'язаної до стовпа. За командою натиснути на спусковий гачок і почути звук пострілу, та відчути віддачу у плече. Побачити біле крейда обличчя і тіло, що безсило обвисає на мотузках. Дякувати пану Богу у моєму житті ніколи такого не було і не буде. «А все ж таки, спробуйте, будь ласка, пригадати, коли це було», – продовжував наполягати я. Він почав пригадувати із зусиллям, дійсно дуже стараючись. Його обличчям пробігали зморшки, було видно, наскільки великих зусиль це йому коштувало. Нарешті він промовив. «У 1916-му, здається, влітку». Я через стіл нахилився до нього і торкнувся руки». Він глянув на мене відкрито, без жодних хитрощів у погляді. А ви... ви не пам'ятаєте? Можливо, спробуєте пригадати, хто був цей чоловік? Здається, я хотів від нього надто багато. Як він не намагався, але пригадати не зміг. Нарешті, після довгих хвилин мук, він похитав головою. «Дуже вже давно це було», – скрушно прогудів він. Моя Бернадетта раптом різко піднялася із місця. Ввічливо, але натянуто вона посміхнулася господині. «Я йду спати», – сказала вона мені. «Не сиди тут надто довго». Я приєднався до неї в кімнаті хвилин за двадцять. Містер Пріс влаштувався у кріслі біля вогнища. Він не читав, не палив, просто сидів і спокійно дивився на вогонь. Хоча в нашій кімнаті було доволі темно, я не став запалювати гасову лампу. Місяць світив у вікно цілком достатньо. Знявши одяг, я ліг в ліжко. Бернадетта лежала нерухомо. Я знав, що вона не спить, і думає про ту сповнену надій весну 1916 року про великодню неділю, коли маленька жменька борців за незалежну Ірландію захопили поштамп та інші головні будівлі міста. Я знав. Вона думає про солдатів, яких закликали придушити повстання рушничним та артилерійським вогнем. Рядовий Прайс у цьому побоїщі участі не брав, інакше він пам'ятав би гуркіт пострілів, дим, метушню, мертвих та смертельно поранених єрландців та англійців, що лежать на Бруківці. Бунтівники зазнали важкої і ганебної поразки. Англійці із презирством зірвали поставлений ними зелено-помаранчево-білий прапор. Нинішні школярі, виховані на міфах, нічого не знають про те, що тоді відбувалося. Не знають, як жителі Дубліна, і серед них навіть найбідніші із католиків, жбурляли грудки землі і каміння в заколотників, коли їх, закутих в кайдани, везли до порту, аби відправити до ліверпульської в'язниці. Все могло б так і скінчитися, якби, якби британська влада між 3 та 12 травня не видала безглуздого за своєю дурістю рішення про страту у в'язниці Кільменхайм 16 ватажків. Країна стала іншою. Нація переродилася іще до кінця року, і на наступних виборах у 18-му прихильники незалежності здобули повну перемогу. Після дворічної визвольної війни Ірландія нарешті здобула незалежність. Бернандетта ледь помітно поворухнулася. Вона все ще була занурена у свої думки. Я знав. Вона думає про те саме, що і я. Холодний травневий світанок. Солдати маршрують від казарм до в'язниці і засуджений, якого ведуть до вкопаного біля дальньої стіни стовпа. Брат – її батька. Вона думала і про дядька. У родині він був старшим. Він загинув задовго до її народження, але пам'ять про нього зберігалася свято. У в'язниці він відмовлявся розмовляти англійською і звертався до суду військового трибуналу своєю рідною мовою. Сонце тоді ледь-ледь піднімалося понад обрієм. Ось він стоїть із гордо піднятою головою і дивиться безстрашно у дуло націлених на нього гвинтівок. Думала Бернандетта і про інших. Оконел, Кларк, Макдонах, Патрік Пірс. Так, звісно ж, Пірс. Та ні, все це дурниці. У мене просто розігралася уява. Кого тільки не засуджував у ті часи військовий трибунал до розстрілу. Гвалтівників, мародерів, вбивць, дезертирів із числа солдатів британської армії. То був важкий час, ішла війна, і за багато які злочини вирок був суворий та невідворотний. Прайс же сказав влітку. Хоча в Ірландії літо триває з травня по вересень. На весні 1916 року відбувалися великі події в історії маленької країни. Який стосунок до них можуть мати прості рядові. Я відігнав від себе нав'язливі думки і заснув. Прокинулись ми рано. Сонце уже світило в вікно, а із вулиці лунав гомін. Води в глечику було достатньо, аби вмитися обом. Я поголився, і вилив воду за вікно на висушену спекою землю, як це робила вчора господиня. Вбравшись, ми спустилися вниз. На столі на нас чекав сніданок, гаряча кава із молоком, хліб та біле масло. Все виявилося дуже смачним. Не було жодних ознак присутності чоловіка у будинку. Не встиг я допити каву, як господиня покликала мене до дверей. В дворі я побачив свій автомобіль. За кермом сидів власник гаража. Я сподівався на допомогу містера Прайса із перекладом, але його ніде не було видно. Механік почав щось докладно пояснювати. Із цього я не зрозумів жодного слова, за винятком одного, яке він постійно повторював. «Карбюратор». «Карбюратор». Аби наочно пояснити, що саме було несправно, мій співрозмовник навіть дмухнув уявну трубку, немов прочищаючи її. Так ось, яка була несправність. Господи, як просто! Я відразу ж заприсягся пройти початковий курс автомобільної справи. Ремонт обійшовся мені у тисячу франків. Тоді... До введення Деголем нового франку це становило приблизно фунт стерлингів. Механік простягнув мені ключі, і ми попрощалися. «Мадам Прайс, я теж вручив тисячу франків. У ті дні подорожі за кордон обходилися дешево, не те, що зараз. Тоді я гукнув Бернадету, і ми сіли в машину. Мотор завівся з півоберту». Махнувши нам на прощання, мадам Пріс зникла у будинку. Я дав задній хід, розвернувся і повільно виїхав із воріт. Та й щойно ми опинилися на дорозі, як почувся гучний крик. Я побачив містера Пріса, вірніш Прайса, який біг до нас через двір. Він махав над головою величезною сокирою, немовкий ком. «У мене відвесла щелепа. Мені здалося, що він збирається на нас напасти. З його розмірами та силою він міг би розтрощити нашу автівку на шматки. Однак, побачивши його обличчя, я зрозумів, що нам нічого не загрошує. Воно виражало тільки радісне збудження, жодної агресії. Цими вигуками він намагався привернути нашу увагу. Захекано він підбіг до віконця автівки... І вигукнув. «Я згадав! Я згадав!» Я спантоличено дивився на нього. Він сяяв, немов дитина, яка зробила щось дуже гарне для своїх батьків і тепер чекає на похвалу. «А що ви згадали?» – розгублено запитав я. Він закивав головою і відповів значно швидше, ніж вчора. «Я згадав, у кого стріляв того ранку!» То був поет? Пірс!» Я з жахом відсахнувся від вікна. Ми з Бернадетою обоє застигли на місці. Він переводив погляд із одного на іншого, і поступово його пожвавлення зникло. Він почав розуміти, що старався даремно, поставившись до мого питання серйозно. Це ім'я для нього зовсім нічого не значило, а він, вочевидь, не спав усю ніч, намагаючись його пригадати. І ось тепер, після стількох зусиль, нарешті він згадав, наздогнав нас. І що ж він отримав у відповідь? Ні вдячності, ні похвали, жодного слова, тільки крижана мовчанка». Його плечі опустилися, він розвернувся і попрямував назад. Незабаром почулися знову розмірені удари сокири. Бернадетта мовчки дивилася перед собою крізь вітрове скло. Вона була бліда, а вуста міцно стиснуті. «Переді мною, як живий...» Виник образ незграбного уельського хлопця. Ось він підводить гвинтівку, ось примружує одне око, цілиться і лунає той далекий постріл, а куля, куля, яку вистрілив він, простий хлопець з уельса, летить до мети і обриває життя чудовисько! промовила Бернадета. Я глянув в бік будинку. Сокира розмірено здіймалася та опускалася. Її тримала в руках людина, яка колись поклала початок війні простим пострілом із гвинтівки на страті. А та війна, війна, яку розпочала ця людина, звільнила цілий народ ні, дівчинко, сказав я дружині, зовсім ні, він не чудовисько, він просто солдат, який виконував свій обов'язок. Я увімкнув запалювання і виїхав на дорогу, що вела до Бержерака. Фредерік Форсайт. Обов'язок.